Povestea stupului de albine Într-un stup trăia o regină foarte preocupată de calitatea mierii produsă de supusele sale. Multă vreme mierea a fost de calitate superioară, dar de la un timp lucrurile au început să se schimbe. Albinele au devenit mai superficiale, mai le la umbra unei frunze sau se mai hârjoneau între ele... Situația a început să se agraveze de la o zi la alta, cu toate observațiile reginei. Într-o zi, când toate albinele se odihneau, s-a produs un eveniment inexplicabil. Stupul s-a răsturnat și toate albinele au fost aruncate afară. Din fericire, atât albinele cât și regina au scăpat nevătămate. Speriate, albinele s-au grupat în jurul reginei lor. În ajutorul albinelor a venit și regele bondarilor. Acesta a început să analizeze situația pentru a vedea care a fost cauza catastrofei. La sfârșit, concluzia a fost următoarea. Nenorocirea s-a produs chiar din vina albinelor, deoarece acestea au muncit fără să fie atente, astfel încât au depozitat toată mierea într-o singură parte a stupului și l-au dezechilibrat. Marele bondar a chemat toate albinele și le-a explicat cum au reușit să dezechilibreze stupul. Albinele și-au înțeles greșeala. Din acel moment, regina a devenit mai hotărâtă și toate deciziile ei au fost respectate în tocmai. Foarte repede, albinele au refăcut stupul. Iar la Festivalul Mierii au câștigat Marele Premiu. Lectura Ozana Martin.